Gode morgen og velkommen til Brætspidsklubben. Jeg hedder Jakob Og jeg I... hedder Henrik. Jo. Ja, du hedder Henrik, ja. Yeah. Jeg hedder Jakob og i dag der skal vi snakke om uh, Escape Room spil, altså Escape Room brætspil. Og jeg er så heldig, at jeg har fået en professionel uh, <laughs> Escape Room brætspilsdesigner ved mig i studiet. Velkommen til, Henrik. Jo, tak. Hej. <laughs> det er en glæde at være her. <laughs> Igen. Skal vi lige starte, du er professionel. Ja, så, så sådan lidt. Jeg ved ikke helt, hvornår det tæller, at man har, er professionel. Du har fået penge for det. Jeg har i hvert fald fået et arbejde baseret på det. Du har fået om det. Ja. <laughs> okay. uh, ja. Jeg har designet uh, jeg har sådan designet grundpillerne i et uh, escape room for et firma, jeg nu arbejder ved. Men, men jeg er på ingen måde ekspert. Uh, jeg har jo min, min store hemmelighed, som, som nu bare, ja, ikke kommer til at være en hemmelighed meget længere. At jeg faktisk aldrig har været i et escape room. Jeg har faktisk aldrig spillet et escape room-spil. Men, øh, men du, du har lavet et. Ja, yeah, det har jeg. <laughs> det det vender vi tilbage til sidste program, tror jeg lige at snakke om, hvordan ja. det har været, og hvad det er. Escape Room-spil. Ja, et Escape Room, hvis vi lige spurgte her tilbage. Jeg tror, at alle ved, hvad det er. Men Escape Room er det her med, at man kommer ind i et rum, og så skal man i samarbejde løse nogle gåder, eller på anden måde ja, koder. Og så skal man finde ud af det her rum. Og det, man har gerne en team til at nå ud. Man kan ikke få nogle hints og sådan noget hvor man har stedet rum op, og man er sådan, det er sådan en, en hyggelig, øh, eller, eller meget frustrerende for nogen måske, øh, aktivitet og bruge tid. På. det er lidt dyrt, i hvert fald i Danmark, at gøre sådan nogle ting. Der er så også en masse folk, der har lavet alle mulige forskellige de brætspil, der prøver at skabe den her følelse. De er for det mest også relativt dyre, faktisk, fordi mm. det er jo ligesom sådan en form for øh, gåde kodebrydningsspil, som man kun spiller dem én gang altid. Og, det, og der er også, det er også relativt omstændige øh, ting at lave. Så... Man får ikke mange spiltimer for pengene, når man spiller Escape Room-spil. Man kan selvfølgelig måske give dem videre. Ja, det er så ikke alle man kan det. Der er nogle, der er sådan lidt i legacy-format, ja. hvor man bruger nogle komponenter på en eller anden måde. Hvad er det fede ved Escape Room? Det fede er jo, at altså, det er en, et hold aktivitet hvor man skal øh, ja, typisk koder sådan i fællesskab. Og det er jo sjovt. Altså, det, det, er sådan, jeg tænkte, det er kun sjovt selvfølgelig, hvis det er ordentligt lavet men øh, det kan man jo godt nogenlunde antage, at det er. Jeg ved, at de fleste escape rooms er der lagt rigtig meget arbejde i, så det er ofte sådan en, hvad skal man sige, ret gennemarbejdet oplevelse. Det er også det, er, det er gode løsning. Det er den fede mm. følelse af, at, åh, jeg sidder og tænke hårdt, nu hårdt, eller andet, der slår klik. Det er tit sådan noget, der er både nogle, sådan nogle kodeting, nogle gange skal løse mig på, at finde ud af at sætte er rigtigt, eller talen rigtigt, eller man har mere, at man skal lave en intuitive øh, spring, for at finde ud af, ah, det er sådan her, vi skal gøre, det er sådan her, det hænger sammen. Og i hvert fald især i brætspil, er det meget mere den sidste med at mm. finde. Når du også spiller et rigtigt eskibium, så er der også måske meget mere med, at man kan lede rundt, og man kan gøre nogle ting, der sådan er, er fysiske, og med at prøve at vende ting rigtigt, og øh, stå det rigtige sted, og kigge den rigtige vej, og sådan noget, som man ikke kan gøre i brætspil, så måske man en del af, af løsningen der. Ja, er i brætspil, altså det er, der er jo meget på. Nu har vi nogle koder, eller et billede, man ser på, eller hvad, hvad, for en, hvad for en ting kommer vi i, den her ting. Mere end det sådan, at de her sådan, fysiske måder at engagere sig med et rum på. Nogle gange kan det være et problem, i forskellige skændighederne ting, at det her med, at de der intuitive øh, hop, man skal lave, det er ikke altid, man som spiller overhovedet kan se, heller ikke altid sådan, hvordan skulle jeg have vidst det? Eller sådan, ah, det er godt nok dumt. De fleste er sådan en, ah, okay. Okay, sådan der, men det har jeg aldrig kommet på, øh, når man får hent. Øh, ja, og så er der for mest tid på. Det giver ikke nødvendigvis altid lige meget mening i, når man bare spiller et escape room spil. Det skal mere være sådan en måde for at finde ud af, hvor godt man har klaret sig, fordi mm. det giver mening, når man går ud i et escape room. Altså, ikke et brætspil escape room, men et rigtigt escape room. Fordi der er ligesom der har du ligesom booket lokalet i en time, og så skal du være ude, så de kan nå at gøre det klar til det næste hold. Så der, derfor har det sådan, det sådan været en, ikke nødvendigvis, en designplan, mm. at man skal have tid på. Det er bare blevet af, sådan, af omstændighederne. Det her med, at okay, du booker den i et stykke tid, og derfor har du tid på escape Ja, ofte så har man nogle meget øh, søge årsager til, at til at de her, til at der er tid på sådan med, at der er giftgas, eller øh, der er man har 60 minutter før vagterne kommer tilbage i hvad hedder det til en svingselselle eller ja. vagtpatrullen lige går forbi eller mm. alarmen er gået og politiet er virkelig langsom så <laughs> øh. sådan en ting jeg har lagt mærke til at som ofte bliver inkluderet i de her spil det er sådan der skal altid være sådan en eller to gåder, som er var sådan som gudjer gotcha og sådan noget for eksempel i ja, er ligesom vi skal snakke om øh, for lidt, om lige om lidt, der hedder Deckscape øh, test time der er der sådan et sted, hvor der er sådan en... Øhm, der kommer øhm. lige til at være lidt spoiler-warnings for en engel god eller to i nogle af de spil her, vi kommer til at nævne. Så er det sagt. Jo, oh, yeah. ja. Ja. Yeah. Vi, vi kommer ikke til at gå helt uden at øh, og, og snakke om konkrete ting, vi lige kan ja. huske. Så hvis vi vil forbi det her, så... Så, bare, så skip, skip ja. podcasten. Ja. <laughs> Æh, hvis du er så excited på at spille skib nogle spil, så, så ved du måske så godt, hvad det er, og hvad der skal ske, og så gå ud og gøre det. Og så ja. komme tilbage og høre på... Øhm, hvad finder er det bedst? <laughs> jeg ved det ikke. Exit måske, mm. det der har vundet. Nej, men der, altså, i i x der er der det her, den har gået hvor der er sådan en, en tavle med sådan matematiske formularer på, og så står der sådan, hvad, der er, hvad der er det? Tryk på X, og så er der sådan en, hvor man taster koder ind på, ved siden den der. Og der er der selvfølgelig en lille X på. Man skal bare trykke på X. Man skal ja. bare trykke på X. Speak for an enter. Yes. <laughs> <laughs> altså, den, den løste jeg godt. Den ja. syntes jeg var sjov. Men det er sådan, hvad det? Og jeg har mærke til, at de næsten altid kommer tidligt. Så jeg tror, at idéen er, at man ligesom har sådan nogle, hvor man skal tænke out of the box tidligt, så spillerne er primet på. Jamen, det kan også være, at vi skal tænke på den måde ja. fremover. Der er, øh, jeg har set i to eksempler. Det er så spoiler. at på et talt ud af boksen, hvor at man skal øh, finde øh, stregkoden på boksen, og den indgår i, øh, i kodeløsningen. <laughs> og det har du set to gange? Ja. I to forskellige spil, <laughs> er der nogen, der har lavet den ting. De, ja. der, der var også sådan helt... Ja, men de tror også, at du beder nogen ting ud af... Vi skal lave en gåde der ud af boksen. Hvem yeah. <laughs> man lavet noget med boksen? Uh. Uh. <laughs> Nej, altså tematisk, så er det altid noget med at være, være fanget for det meste. Ja. Æm, nogle gange er det, kan det også være, at du skal have fat i... Øh, hvad hedder det? Lås pengeskabet op, inden politiet ankommer, og du godt kan stikke af alligevel eller sådan noget. Og der, ellers så er narrativene for det meste lidt ja, altså, ligegyldige ofte. Det det, det, ja. Men det, det, det er windowdressing, det er tema temaet, kan være ret vigtigt, især for de fysiske skabnormer, hvor du er ind i dem. Måske er den aldrig ikke så vigtigt men tematikken og, og opsætningen er, kan være ja Der er faktisk et, sådan et tema, som ikke er blevet brugt. Der er ikke noget, hvor man er små mennesker, der er fanget i en brætspilsboks. <laughs> og så skal man bruge komponenterne til at komme ud. Nej, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke, der er. Uh, der er alt muligt uh, escape room ting. Især i den virkelige verden er nok at tage at Der er ikke så mange escape rooms i Danmark, uh, uh -huh. men jeg ved, at der er andre steder, det er helt enormt. Uh, Moskva har en absurd mængde escape rooms for some reason. Okay. Sådan yeah. flere hundrede. Jo, oh, Jesus. Ja. Wow. Ja, men det er jo nok, fordi det er relativt billigt og både at lege lokaler og, og folk yeah. i, uh, <laughs> i Rusland. <laughs> så, så der er bare en kæmpe... Og det er så også relativt billigt at tage ind. Jamen altså i Danmark er det lidt dyrt, mm. ja, som vi har nævnt. Jeg har prøvet enkelt at i virkeligheden. Det var meget godt yeah. øh, her i Aarhus. Nogle konkrete spil, med lige skal snakke om. Der så altså, måske ikke den tilbage, når vi overordner dem bag. Men lad os lige dykke ned i nogle mere specifikke ting. Du havde ikke spillet noget som helst. Nej, men du havde læst et. Yeah. Hvorfor valgte du egentlig at læse det i stedet for at bruge den... Team, det tog og spille <laughs> det for dig selv. Det var, fordi jeg startede... Var, jeg, jeg lagde ud med sådan lige hurtigt at sådan det igennem, for, hvordan, til hvordan sådan selve spillet var sådan struktureret. Ja. Øhm, og så havde jeg ikke rigtig lyst til at spille det bagefter. Okay. Så, med, mest ved jeg så havde jeg ligesom set en del af det allerede. Ja. Og så læste jeg det bare. <laughs> <laughs> det, det, det, der spil hedder Deckscape. Ja. Øh, vi startede i den lille anden. Det er var 2017. Ja, hvad hedder de? Martino Ciacciera og Silvano Sorrentino. Og så med flere af de her øh, spil, så kommer der jo flere forskellige udgaver. Vi har begge til at spille det, der hedder Test Time. Ja. Det er simpelthen et dæk af kort. Og det, som er ret fedt ved det, det er, at man begynder nærmest bare at spille ud af boksen ved ligesom at vende det øverste kort, og så deler man korten op i fire bunker, hvor der så er gåder i hver. Og så skal man så ja, løse de her gåder og finde ud af, hvor øh, de forskellige ting passer hen. Øhm. Og så på et eller andet tidspunkt, så, er der, så laver man en mærkelig tidsrejsehop, og så bliver lidt sært. Men det er ret lille og lige til, og øh, det er sådan lavet med til, at man, altså, hvis man svarer forkert på en gåde, jamen, så bevæger man sig faktisk videre øh, i spillet, men man får sådan en straf, øh, som er øh, ja, en ligesom ekstra straftid øh, i slutningen af øh, spillet. Og det er sådan fyldt med ja, gåder, altså ja, sådan visuelle logiske prøvelser nærmest. Og det er egentlig mest det. Der er ikke sådan de store... Jamen, det har nemlig ikke det her med, at det har det her med, nogle gange så øh, der er et spoiler for, for DeckScape, i og igen, igen. Der er sådan det her, hvad hedder det, nogle gange så har de sådan lidt, sådan, hvor de prøver sådan at tage sådan det her med, at man ligesom skal se på noget visuelt og undersøge det. Fordi der er et helt bestemt sted, hvor øh, man ligesom ser et symbol nærmest. Øh, og så skal man faktisk bruge en ting, som man finder et andet sted til at færdiggør det symbol. Så man skal ligesom lave det her kobling til, at jamen den her ting, vi har fundet, passer sammen med det her logo, vi har fundet, og så skal man sætte det sammen, og så har man så løsningen på den måde. Så det har sådan lidt det her med, at man skal ja, tænke visuelt. Mere end, og mere end bare sådan, nu har vi en gåde, det er visuelt, vi ser på det, men sådan med, at vi har de her to ting, som egentlig er urelaterede, som man så skal koble sammen. Men jeg ved ikke helt, hvor meget der så er at sige om det. Nej, altså der, der er også nogle hints, man kan få, eller der ikke? Øh, er det? Jo, det er der. Til hver gåde, hvor man ja. kan sådan tage... Det er lavet sådan med, at man har ligesom, hintarket, hvor alting er, øh, hvad er det, skrevet ja, øh, bagvendt. Det, det er faktisk en vældig smart ja. måde at gøre det på. Og så hver gang ja. man bruger et hint, så øh, får man vist noget ekstra tid. Ja, noget tid. Ja, eller så gør man ikke. Jeg kan ikke luse, så man bare selv øh, finder, hvordan man er vel har, har det med, at skal have hjælp. Det kan, det kan jeg ikke lige huske. Ja. Husk sovende men det er i hvert fald ligesom den ret simple udgave af et escape-room-spil, Ja. Og ja, ikke særlig fancy. Og det er heller ikke så dyrt, egentlig. Nej. Øhm. Men der er også kun kunne et escape-room i boksen. Det kan man så altså, ja, sælge eller give videre. Også, ja, ligesom. ja. Det det. Så er der en ting, som jeg, som jeg synes er meget sådan, bizarrt, og det er det narrativ, som var i lige præcis test time. Fordi det er meget som at man er fanget i en, en, en videnskabsmands... Øh, rum, og der er det her sådan med, at man ligesom rejser tilbage i tiden, og så, efter, så skal man så efterlade et objekt der, og så når man så kommer tilbage til nutiden, så er der så sket et eller andet, baseret på hvilket objekt, man har efterladt. Og det er sådan, man får bare sådan det her, hvilket objekt efterlader du? Og det kan være alt muligt. Der er sådan et helt specielt, der er decideret en bestemt øh, ting, som er det rigtige svar. Så man, det er sådan en, sådan en final gåde, men yeah. hvor man bare ja, så får straftid Også et eller, andet, en, et eller andet ting, der det er helt forkerte svar. Ja. Yeah. Uh... Er, det er sådan, der er sådan en lille... Der, det er de lille sådan forskellige kategorier, hvor man får forskellige yeah. narrativer. Ja, ja. narrativ slutninger. Baseret på, hvilket det er. Ja. Det gik helt. Det var sådan meget myssigt. Yeah. Nå. Et andet spil, også 2017. Det er ret nye det er genre, det her. Er underret af... Cyril Amaget og alle de andre. Det har sådan en helt bunke designer. Der får man også, når man køber Unlock, får man tre scenarier i samme æske. Det tror jeg også, det er det, som tør antallet af designer på sådan en æske opad. Det er også, det er også, det er også, det er også en kort. man begynder. Det har et tutorial også, så man tutorial-set, man kan spille også, som så giver sådan helt simpel. Det er en... Man skal løse nogle goder, men det er mere, at man skal finde ud at, at spillet fungerer for at løse goderne, end man skal lave noget særligt... Øh, Løsning. Det, som OnLog gør specielt, det er, at de har en app, som øh, man bruger i spillet. Den der tid, er tid, som man er ikke så det vigtigt i det. Den kan også give hints. Alle hintsene er inde i appen. Øh, og så er, har den sådan en, øh, en kodeindtastningsmaskine. At man kan gå ind og sige, om jeg har fundet en eller anden ting her, der har en kode. Okay, nu har jeg fundet noget til den næste kode. Og der er altid kun én kode i spil ad gangen. Man går ind på kode, og så trykker på den 4 siffrede kode. Det er altid en 4 siffrede kode, man har fundet ud af. Og så kommer man videre til næste stadie. -agtigt. Så der ved appen også lidt hvor langt du er i forhold til her kan give hens og sådan noget øh, om hemmelige ting. Ja, det andet, det nemlig gør, det er, at nogle af de... Man, får, man vender nogle kort rundt og kigger på items og steder og sådan noget. Og nogle af de ting, forestiller steder, der er der skrevet små hemmelige tal rundt omkring i billedet. Så hvis altså, man finder dem, kan man finde det rigtige øh, kort, og få et nyt item. Hvilket er sjovt nok tænkt. Det... Mm. Altså, man, det giver ikke den samme følelse, som man græde rundt og i et fysisk rum. Det er mere sådan en, okay, hvor er den ting, vi har overset? Eller er der noget, vi har overset? Eller en eller anden, kig lige kortet ordentligt igennem. Jeg synes også, altså, nu er jeg farveblind, øh, og der er nogle af mm. dine dage, har svært ved at se. Fordi det er jo sådan en, øh, at den falder, er skrevet, der falder lidt i min baggrund. Så er ikke helt øh, fan. Jeg er ikke helt fan af unlock i det hele taget. Jeg har spillet, jeg har spillet fire forskellige Unlock-scenarier, på to forskellige bokser. Jeg synes, at i begge til det to var ret svært og mystisk, og havde mange sådan gået hvor jeg bare ikke det ved jeg ikke, hvad der foregår her. Mm. Det har jeg ikke styr på. Jeg ved ikke, om jeg er lidt for træt, baggang jeg har spillet det heller ikke. Uh, men i forhold til, at de første sæt i boksen, som var meget nemt, relativt nemt, lige til, så var et andet sæt helt uh, jeg ved ikke, hvad der sker på nogen af tingene. Yeah. Hvor jeg virkelig ikke kunne lave de her uh, lip. Og, der ikke var noget, altså, og det var en masse sådan, med at lave de her intuitive øh, hop, øh, hop hedder det på dansk, og ikke med at sidde, jeg vil godt have nogle gåde, hvor jeg kan sidde lidt og oh, jeg tager lige et stykke papir, øh, og sidde og begynde at, at rykke rundt på ting. Jeg tror måske lidt, det kommer af, at mange af de her sådan, spil er øh, altså både designet af folk, der har meget erfaring med escape rooms, og sådan designet til folk, der har erfaring med escape rooms, men som måske lige vil have sådan et, et, et spil, som de sådan selv lige kan have hjemme. Ja, der er så designet dem, der ikke går i escape rooms, men man vil have spiloplevelsen af at være i escape room mm. uden, uden at skære dig ud. Uh, jeg ved ikke, hvem man designer til der. Mm. Man designer til dem, der gerne vil købe sit spil. Altså, det er noget andet også, som Unlock også gør. Uh, Det er sådan noget der med, at der er én kode, man skal løse hele tiden. Der er også sådan, altså alle gåder i det spil er nærmest også på en række, og det, øh, det er dårligt escape room design siger folk også, der er klogere end mig, øh, om room, at skabe er at noget af det, som er fancy ved det, er fancy, det er det gode ved man skal have flere forskellige veje, man kan gå samtidig, sådan at alle kan være beskæftet. Der er ikke ret mange af de her spil. Jeg vil spille ret meget mere end to spillere, fordi så er man virkelig for mange. Mm. Hvor øh, det rigtige skabe, der kan du godt være fire eller fem måske ind i, for der skal gerne være to tracks, der går parallelt, i hvert fald indtil man er nået til enden af den ene, ikke? Altså, sådan, så skal de mødes. Sådan at folk kan lave forskellige ting, og samarbejde om ting også. Og man kan sætte en over i hjørnet med den her, og prøve at decipher det her, øh, det her kodeskrift, mens en anden løber rundt og leder efter hit den egen, to andre står og prøver at løse en tredje gode. Og det gør, og nok ikke rigtigt. Det er de mm. samme gåde Og man nogle gange er man lige i tvivl hvad for det er for en gode, man kan løse lige nu. Man kan godt finde en, en, en, et sted og sådan, prøve at tænke, om der er noget, man kan gøre, men man finder så ud af, at man manglede øh, en komponent, det havde jeg også med, da vi spillede øh, Exit, som jeg kan lige lige lidt. Da jeg spillede det, var det også lidt med, okay, der er en gåde her, men jeg tror ikke, jeg kan løse den endnu. Sådan, Nå, så har jeg prøvet at sidde og løse et eller andet her. Nå, det kunne jeg ikke, fordi jeg havde ikke, jeg, jeg kan ikke for koden, fordi jeg havde ikke ciphoren. Ja. Altså sådan, øh, cipheren. Og, og jeg vidste ikke, at jeg skulle bruge en ciffer for at løse koden, så jeg havde siddet og prøvet at gøre nogle ting ved koden, for at se, om jeg kan finde ud af, at jeg løste den bare sådan, ved at prøve mig frem og, og skyde nogle bogstaver eller tal nej nej okay, okay jeg skal faktisk bruge en cipher ja. som jeg ikke havde fundet og som jeg ikke vidste jeg ikke havde fundet Det ja, digskib har det også med at der er nogle sådan øh, gåder som hvis man vender dem før man har ting til den øh, så sådan øh, du får så og så mange straf, ekstra strafpoeng øh, og du kan ikke gå videre før du har fundet den her ting ja. det er sådan lidt klonky ja. øh, altså på det altså uh, unlock det har også noget med at der kan du gæt forkert og så får noget straffe også mm. og, og stof. Uh, Exit, så lige nævne den også, uh, som er den tredje af de uh, skibbområbredspil, jeg har spillet. Uh, det er Inka Brandt og Markus Brandt. Det vandt Spilders Jars uh, sidste år. Det er også ganske udmærket, jeg ved ikke helt, hvor stærk der var det år med <laughs> Spilders Jars. Nu, uh, nu er vi her på, i podcasten, kan være fan af Spilders Jars uh, vurderinger af uh, <laughs> af, af, af ikke, ikke, ikke kender at spille med det, det er så det også, hvor man ikke nødvendigvis kan genspille det på samme måde, fordi der er meget mere brug af at øh, folde i ting og, øh, og, og prive i ting. Jeg har spillet det, og jeg har, sige, spil, det kan godt spilles igen. Øh, der er nogle steder, hvor jeg har klippet nogle ting ud, men det var fordi, at så kunne man bruge dem. Ikke fordi, at man skulle finde ud af, at man skulle klippe dem over. Øh, der er en af de allerførste gåde, hvor jeg har foldet et stykke af i den der manual, der er med kan du bare regne ud alligevel, at den skal foldes der. Det var sådan en, en simpel gåde. Der er problem der, at der er nogle kort, jeg har klippet ud, som jeg bare, når jeg, jeg, skal måske ikke selv videre, men når jeg giver det videre, fortæller, at når du har fundet kort øh, X, Y, Z og, og B, så må du tage posen med <laughs> de her komponenter, som du godt kan se, hvad for en gåde, der går til, fordi der er nogle ledninger og du kan se i manualen at der er et sted hvor der mangler sådan en du skal trace en ledning fra et sted til andet ved at sætte ledninger det rigtige sted. Det er meget det er jo ikke svært at for noget, de skulle bruges der til, når mm. man fandt dem. Der kan man så være i tvivl om man har fundet dem alle, når man øh, ikke har fundet nogen af de andre. Til det synes jeg med det, det har nemlig en god mekanik, synes jeg. Det øh, skal det der det gør en af de bedre ting ved det. En god mekanik til at finde ud af hvordan man gætter forkert, fordi i et fysisk skibblum. hvis du ikke har løst gåden, så har du ikke bare ikke løst så sker der ikke noget. Der er muligt for at når der er en safe, der har kun hært forsøg til eller sådan andet, eller der så lukker i 5 minutter når du har prøvet tre gange. Men det som øh, ikke gør det er at jamen du har et ovenpå, ovenpå en drejeskive på om på en drejeskive om øh, på en drejeskive, sådan at du kan dreje rundt, sådan at du kan stille et bogstav for gåden på et felt, og kan du stille eller nok kun to, to andre skiver kan du så indstille. Øh, til to forskellige tal, som så skal... Eller, nej, tre cifre tre, tre, tre, tre, tre for at give dig den kode, du så skal løse. En tre siffret kode, som du skal bruge. Og så får du et nyt tal, der hører til det kort, du skal kigge på, for at se, okay, hvor skal jeg så gå hen, hvis jeg prøver at løse det her? Så der er sådan en måde at sige, ah, okay, vi har bare lige kigget rundt og prøvet os frem. De siger så, Man, du skal ikke bare prøve alt muligt, du skal det er som gætte lidt. Mm. siger hvis jeg har fundet to cifre i en kode... Så prøver jeg, bare, prøver jeg bare at variere de sidste cifre indtil det løses. Altså der er ti muligheder. Det vil det også gøre i et rigtigt escape room. Ja. Hvis jeg havde en fire-siffre, så var jeg på tre cifrene. Så tog jeg nok bare lige og kørte øh, tredje siffre de tiste indstillinger rundt, og så løste jeg gåden på den måde. Men det er egentlig fint der. Det gør også nogle ting med, øh, med boksen og med det fysiske det uden at være helt fantastisk til det, det heller ikke. Så er der en sidste en, som vi ikke har spillet, men som Ser ret involveret ud og det er sådan, escape room the board game der jeg gerne som som ejer det og jeg, jeg, jeg så lidt på det og altså, han sagde at det var sådan nok var det som kom sådan tættest, tættest på den sådan rigtig escape room oplevelse fordi det har sådan den her sådan stor kode hvor der både sådan står tid på og der er sådan de her øh, hvad det kode nøgler som man så skal sætte ind i for ligesom, at se hvad der er rigtigt indtil de forskellige gåder ja, øh, og så er der bare virkelig mange sådan, øh, kuverter med ting i sådan til, som så skal jeg skrive på og rive i. Og altså, det er også sådan en af dem, som øh, ja, man spiller hvert scenarie en gang. Og det er sådan, altså, der er virkelig mange ting i, og det er sådan, nu har jeg ikke prøvet det, men der er sådan lidt sådan det store spørgsmål. Kan man sådan nå hen til den autentiske Skibroom-oplevelse i bræstspidsformat? Nej, nej. Det, det. <laughs> det er nok også mit svar men det er sådan sjovt at man lidt prøver det, fordi det virkelig som at mange af de her folk som, ja, designer de her spil, prøver ligesom at emulere sådan det rigtige escape room, øhm, og så er det lidt i forskellige formater og i forskellige kompleksitet. og det er sådan at det er det som man så er lidt måske er enig om på tværs af sådan der. man skal have det her med at man har nogle, man ligesom har nogle ting der skal undersøges, nogle ting der skal, ja, man ligesom skal engagere sig med det har bare ikke sådan helt de samme muligheder, det, som det. når der designet et helt rum. Ja, så noget, det, det, det ser jeg ikke har, det er den der med, at i et rigtigt rum, der ligger der bare alle mulige ting, der mm. måske, måske ikke har, har noget at gøre med forskellige gåder. Og man kan gå rundt og finde, og kigge på, og se på, og, øh, og, og prøve at interagere med, og prøve at finde ud af, hvorimod når du har et Escape Room-spil, så er det sådan begrænset, hvor meget du har. Jeg øh, sådan Du kan godt lave Escape Room-computerspillet, men det er jo så også bare, at du, ved, du, du laver et simpelt ting. Det har man jo nærmest lavet i sådan øh, point-and-click-spil. Ja. Altså, det er, dybe, det er jo dybest set det. Ja. Der måske lige nogle flere elementer i det, med at man laver multiplayer og, oh. og, ja, og forskellige om for gode løsninger og sådan noget. Ja, ja. Øh, at, at det, det har du også bare der. ikke? Altså, det, det kan jeg nemt forestille mig og fordi der har du et meget større øh, canvas af ting. Men det giver stadig ikke den samme fysiske ting i, at man går rundt og kigger, og skal stå i en rigtig vinkel, og skal sidde her og øh, finde noget nedenunder. Jeg ved ikke, det er også muligt, og det er bare ikke spændende ikke gør det her med, at man deler folk ud på, øh, på, på grupper og løser forskellige ting. Jeg tror, der er mange, der er mange flere gåder i et rigtigt skæbeloom. Eller sådan, der er flere ting at lave. Der ser selv gåder, der tager lidt tid at lave. Måske som noget af det, jeg savner. Jeg ved, eller jeg... jeg, jeg står og tænker, hvad er det, der har hørt om, at man har spillet i et enkelt kun. Øh, men det her med, at man ligesom også, det er at du skal decipher en kode, eller sådan noget, der tager lidt tid, man kan sætte over i og prøve at arbejde med. Øh, og også det med, at man sidder forskellige steder, så man kigger ikke alle sammen bare på det samme. Man står ligesom og gør ting, og den kan du ikke få ned i et brætspil. Nej, så skal man have sådan de her... Altså for eksempel, når man spiller et så er det jo meget klart, at... Øh, man, man har godt nok de her fire bunker, men det er ikke sådan at der ligesom er en, hvor man sådan, oh, okay, nu håndterer du lige bunke rød. Fordi de går helt, krydser nærmest hele tiden over, og ofte så skal man ligesom løse et vist antal lige en, før man kan bevæge sig videre i en anden. Ja, men selvom der er fire bunker med gåde, så er der ikke nødvendigvis fire gåde, du kan løse på én gang. Der er måske én eller to. Ja. Øh, jeg tror, at jeg testet det er sådan at du og du, skal, du skal løse de tre første bunker. Der, der er faktisk lidt med parallelle tracks, tror jeg når. Og sødt, jeg husker det. Og så kommer du ned til at nemlig de tre cifre du skal bruge for at komme, starte på den fjerde bunkeragtigt, som er, at man går til et andet rum. Det er selvfølgelig, som Bræsspil kan, som øh, et rigtigt skib, man kan, det er, at de kan lege med nogle mekanikker og nogle tematikker på en anden måde. Øh, Unlock har øh, et en, en med, at du har øh, at du er på, skal igennem en ubåd, der er ved at synge, og du skal sørge altså for at finde ildflaskerne, for ellers at den, du og sådan noget. Det kan du ikke lave i virkeligheden. Så der er nogle, no, nogle vilde fantasy-temaer med nogle øh, vilde ting, man kan lave, som du ikke kan lave i. Jeg tror også, at er, er du ikke, er du blevet skrumpet til musestørrelse i en af de andre også, eller og sådan noget. Uh, altså, hvordan er nogle ting, man, man kan lave nogle temaer, så du ikke kan kasser nemt i, i i virkeligheden. Det kunne du så i computerspil. Når det er computerspil, det er faktisk bare point-and-click uh, adventures, ja. vi skal ud og spille i stedet for uh, ko op. Ja, man kan, man kan jo sidde foran skærmen og så og snakke om det. <laughs> ja. ja, eller sidde foran den hver sin skærm, og man kigge på forskellige ting. Det er det. Det måske også nogen, der laver på et tidspunkt. Mm. Øh, relativt til at gå til, tænker jeg, ved jeg ikke så meget om sådan nogle ting. Det, det, det lyder som noget, som folk er i gang med at designe lige nu, fordi altså, S.G. Rooms er ret øh, oppe i tiden, ja. og man har sødvendigvis prøvet at altså, transplantere det over til, til brætspil med sådan forholdsvis god succes. Så må der sgu da også være nogen, der sådan sidder og, øh, og, og designer på et øh, computer-escape-room-spil. Ja. Som er, som er multiplayer, og ikke bare sådan et point and click. Ja. Ja, eller en form for point and click. Øh, faktisk, er der du spilt et computer-spil Gone Home. Det øh... er jo nærmest et escape-room uden tid, hvor man render rundt i et hus og, og løser ting, og kommer videre og finder koden, og... ja. Ja, det, altså det mangler jo sådan set bare sådan multiplayer -komponentet. Ja, og komponentet. Ja, og tidspresset, men det, ja. tidspress kan man måske godt undvære. Det er ikke, det, mm. det, der skal du nemlig... Det gør også gældig, at du god tid til en rund og nyde stemning og sådan noget. For det er jo ikke bare, altså, gone home. Og man siger, at det er en rocking simulator. Nej, det er det faktisk ikke. Det er jo faktisk et, et... Du skal faktisk løse nogle, nogle gåder og få nogle ting til at passe sammen. Og finde ud af nogle ting for at komme videre. Ikke særlig svært, men det er der henad. Det er nemlig også lavet, det er lavet i Unity. Men det her med at lave et, et design, et escape room i Unity, tror jeg, altså, det er ikke nemt, men det kan lade sig gøre lidt, fordi det er et begrænset space. Hvad med Portal 2? Dens co mode er jo sådan set også et... Ja, men det, det er jo også et spil med, at man, man manipulerer med ting og, ja. og, og løser, ikke? Ja. Og nu har jeg ikke sagt, at det er en dumme Unity, der sidder i en anden program tænker, det er jo totalt umuligt. Men, men, <laughs> men, men, men, men som designudfordring, programens udfordring, virker det nogenlunde underskueligt, ikke? Altså, at lave, du skal lave et rum, med en masse ting i. Men det er med løst og det er populært på forskellige måder. Så vil jeg nok hellere bare. i Brettsbygge, som jeg hellere har spillet et, et, et, et andet form for forgode løsnings- eller crime solving-spil. Jeg vil hellere spille spillet Som vi startede med at sige i programmet, så er jeg så heldig i dag, at øh, jeg har jo en professionel øh, Escape Blooms brætspilsdesigner designer med mig i studiet i dag. Øh, så øh, vi skal lige have en til her også. Hej Henrik, velkommen til. Hej Jacob, jeg er glad for at være her. Du har været her hele tiden. Ja. Men du har også selv været ved at lave et escape room spil Ja. Vil du fortælle lidt om, hvad det er, og hvad det skal, og hvorfor du har lavet det, og hvilke designovervejelser, du har gjort omkring. Jeg blev, altså det var sådan et, hvor jamen, jeg, jeg har en ven, der har en ven, som arbejder for det her øh, ja, teambuilding, lederudviklingsfirma, som han er virkelig vild med escape rooms, og han har også, anskaffede så mange af de her Escape Room brætspil. Uh, han har brugt den til lederudvikling. Og det har meget været sådan, at han har prøvet at fokusere på forskellige personlighedstyper. Det er en lidt for at promovere en personlighedstest, som det her firma også laver. Og min ven, han sagde, jamen jeg kender jo din mor. Ja, det skulle jeg, mig. Som har erfaring med at designe spil. Og altså, jeg har jo ikke erfaring med at designe brætspil, men jeg har ret meget erfaring i rollespils. Design, og har jo nok spillet nok bredspil til, at jeg godt kan finde ud af det. Men jeg, altså, men det, det er sådan, at jeg, jeg blev så ligesom øh, hævet ind, og øh, så var det pludselig mig, der sådan var lidt tåholder for projektet. Det, som jo var lidt sjovt, er, at jeg brænder jo overhovedet ikke for Escape Rooms. Øh, jeg har som sagt aldrig været i et, øh, og jeg har aldrig rigtig spillet de her Escape Room brætspil. Så jeg tror måske jeg lidt, at jeg gik til det med en. Helt konceptet var, at det skulle være et spil der ligesom kunne være en slags teaser til end sådan det fulde Escape Room, eller til, at ja, den har sådan en personlighedstest. Og så skulle det så kunne spilles på 30-45 til minutter. Så egentlig ret lige til. Og jeg gik så i gang med det sådan fra et, ja, mere sådan et design synspunkt end et Escape Room-design-synspunkt. Og jeg lavede sådan et, hvad skal man sige, et framework, øh, og jeg lavede en masse design, som så umiddelbart er noget, som ikke rigtig er inkluderet i Normalt skal vi ud af, at det ham, der originalt ja, tænkte på projektet, da vi præsenterede vores prototype for ham. Der var nemlig nogle sådan ting, som var sådan lidt anderledes. For eksempel så havde hver spiller i, i det, jeg har designet, deres egen design power. Øh, helt koncept er, at man skal bevæge sig komme ud af den her bunker, øh, før man løber til at få ild. Øh, men der er så forskellige powers, som, hvad hedder det, det kan at der egentlig ligesom kan sprænge sig igennem ting. Der er øh, en, der som altså styrer hens og på mig sammen forskellige, nærmest ansvarsområder. Og hver spiller har så også et variabelt mål. Som ligesom, altså man vinder samlet, hvis man kommer ud af bunkeren, inden tiden er gået. Men hver spiller har så også et personligt mål, som de så kan gøre, at de ligesom vinder ekstra meget. Og det gjorde så også, at jeg havde øh, nogle ting i, altså nogle, det nogle områder i spillet, som det var ikke nødvendigt, at man ligesom løste alle gåderne i det her område, før man ligesom kunne komme ud af bunkeren. Der er sådan ligesom nogle der ligesom var knyttet til bestemte karakterers mål. Og det var sådan umiddelbart lidt... Det, det var ham, øh, da han ligesom blev præsenteret for det, der var han, han kørte simpelthen hver eneste gåde igennem, hvad i hans øh, gennemkørsel. Og det havde jeg ikke lige regnet med, at, at han ville gøre, for jeg tænkte, at det ville sådan være lidt oplagt at have det på den her måde. Specielt når man som ligesom skal arbejde om teambuilding, og på at arbejde sammen. Og der var sådan den her sådan, ting, at finde ud af, at det her variable mål, at som udgangspunkt hemmelige, men der er faktisk ikke rigtig noget, som kræver, at man holder dem hemmelige. Så man er egentlig godt, så er det, som siger, vise, det, som siger, hvad man gerne vil, og så prøve at arbejde sammen på den basis. Og det var sådan trans, der, hvor jeg så var, da jeg sådan lidt øh, mistede kontrol. I hvert fald ikke rigtig tårholder over projektet længere, mest fordi, at der var en del sådan, jeg er totalt, øh, hvad hedder det, ubrugt, når det gælder grafiske ting. Øh, så det var, for det første var der en masse ting, som jeg, altså jeg rigtig meget for dækskab. Helt ekstraordinært meget sådan med, at hele det her med, at man ligesom havde forskellige kort i forskellige rum, og man ligesom fik fejlkrydsere, men bevægede sig videre, når man svarede forkert. Alle sådan nogle ting havde jeg med. Og der var mange sådan, gåder, som jeg havde tænkt ud, som egentlig ikke var særlig gode. Men jeg havde sådan en medarbejder derovre, som, hvad, som siger, var lidt mere nørklæde i spillet. Og det er lidt ham, som, hvad, som siger, står for at lave ting nu. Så han sådan, sidder og arbejder sådan, på det grafiske. Så det er sådan lidt min lille nation om, hvordan jeg fandt et projekt, og så... Uh, er lidt hoppet fra et projekt igen. Men det er jo sjovt, fordi jeg, der var ret mange af de her sådan ting, som jeg ikke tænkte for unormale. Fordi jeg tænkte, altså jeg blev player powers, det har man i Pandemic. Og variable jeg blev mål, jamen, det har man i Dead of Winter, og i Acapella og, og Altså alle de her ting er egentlig noget, hvor så jeg tænkte, jamen det stjæler jeg bare. Det er jo ikke originalt. <laughs> så det er sjovt, du har taget altså nogle elementer fra andre korpsspil og puttet ind i et escape room. Sådan, ja. Jeg tænkte bare, du det var oplagt. Det, jamen det er der åbenbart ikke andre, der har tænkt. Ja, altså, det er der nok et eller andet sted. Ja, ja men er ikke nogen, der lige har lavet noget af de her? Ja, selvfølgelig er nogen, der har tænkt det. Ja, det er, ja. <laughs> noget, jeg har tænkt på her, det er at sige, det er, at man, man, man har områder, man ikke udforsker. Når man laver et kommersielt produkt, som det her ikke helt er, det er mere sådan en, at altså, firmaet kommer med det, og så har man måske lagt noget, især hvis jeg køber et escape room-spil, jeg kan spille én gang, og der er så der områder i et spillet, jeg aldrig kommer hen i. Altså sådan, mm. det, det, det virker lidt som et et tab af potentiel værdi af her, Det er måske en grund til, at man ikke gør det. Det er det garanteret. Men reel på. Det er selvfølgelig sådan noget med, ved du altid, hvor mange spillere der er på dit øh, hold? Og øh, er de forskellige spillers playerpowers nødvendige for at løse alting, eller øh, hvordan og altså, hvorledes? Øh, altså som udgangspunkt, så behøver man ikke ind i at bruge den eneste power igennem hele spillet. Øh, det er bare ting, der gør nogens ting lettere. Altså sådan set som udgangspunkt efter fire spillere, og det at skalere det ned, det er så ret enkelt, fordi man spiller så bare to karakterer. sammen, ja. bare to evner, øhm, og eventuelt bare et af målene. Men hvis der så er flere spillere, det er så straks svære, svær, fordi så skal man ligesom have nogle, en, en ny power, som nok kan... Altså, det, der, der er nogle spil, som skaleres særlig godt med flere spillere. Og jeg... Hvad hedder det? Jeg spiller på et tidspunkt sådan et... Du er nærmest et slags mellem et brætspil og et rollespil, hvor det var sådan et murder mystery party. For, jeg tror, vi var 13 spillere. Øhm, og det var ret tydeligt, at det var designet til 10. Fordi det var sådan tre roller, øhm, som, var tydeligt, altså, som var virkelig tydeligt øhm, overflødige. Øhm, det var meningen, at man skulle kunne spille det uden dem. Så alle interaktioner, de havde med andre karakterer, var meget sådan inkonsekvente. I forhold til, hvis vi er Og det er, det er, øh, altså i lang tid, så tænker jeg jo bare, at jeg har designet til fire spillere, bum. Og så var det først senere, så fik jeg at vide, jamen, det kan jo godt være, at vi har fem eller seks på et hold, eller to eller tre, og det, det havde jeg ikke lige tænkt over. Ja. Man kan selvfølgelig se, at fire er også, hvis man har nok kopier af spillet med, mm. så kan man dele folk op, hvis, de, ja, hvis der dukker fem op, så må jeg spille tre og to, ikke? Altså sådan, ja. Det er lige præcis antallet, hvor du kan, <laughs> hvor du kan dele. Og altså, selvom to måske ikke helt optimalt. Mm. Øh, til spillet heller ikke. Men det er jo sådan en anden overvejelse, end hvis man havde et direkte ja. kommersielt øh, design. Ja, der skulle og, og sælges, ikke? Ja, vi havde også altså et andet med, at sige, vores, altså, vores budget var ikke rigtig eksisterende. Det vi har lidt gjort, det er bare at sige, printe papir og så laminere det. Og det har også været ret smart, fordi så har vi sådan kunne, hvad det, så kan man også bare til sådan et sæt af fire, øh, hvad hedder det, dry erase markeds med. Og så kan man ligesom tegne på ting og sådan, hvad skal man sige, ja, sådan skrive noter og gøre altså nogle ting, øhm, som det egentlig lidt passer ind selv. Det kan man jo ikke rigtig gøre. at ja, det kunne man jo sådan set godt gøre i et i et spil. Men det er lidt, så vil på at vores kort er voldsomt stort og kan så ikke rigtig foldes. Ja. Jeg, tror også, øh. jeg tror også, at i forhold til, at masseproducere noget, så er det mm. relativt dyrt at lave, lave lamineringer på ting. Hvorimod, at når man snakker om at lave, lave produktiver, eller øh, ikke produktiver, men det her det spil, det findes i fem udgaver. Mm. Og så er det en billig nok måde at lave en god kvalitet ting, i stedet for at skrive ud og finde noget fancy øh, tryk og pap og altid sådan noget på den måde. Man kan gøre nogle ting, som vil være, måske være dyrt at lave i produktion, men som er nemt at lave i, i prototype. Ja, og det, som jeg også lidt fandt ud af, det at det der med, at sådan hyre... Vi havde en idé om, at vi sådan kunne høre en, en grafiker eller en kunstner til at tegne ting. Det, det er simpelthen for dyrt. Det er helt vildt dyrt. Så det er vi sådan lidt udbrug fra. Nu er det bare... Øh, øh, vi går efter funktionelt, men ikke særlig æstetisk. ikke ja. <laughs> man kan se, hvad der foregår. Mm. Og, øh, er der sådan nogen, der kan lave en lille smule grafisk design eller tegne et eller andet på, på teamet? Altså ham der, hvad hedder det, ham arbejder sammen med, han, han, kan, altså, han kan godt lave arbejde sådan grafisk. Det bliver ikke... Altså, det bliver ikke kønt, men det fungerer. Altså, der er mange af de her også... Ja, det var jeg også, hvis du, I hvert fald også DeckScape. Exit heller ikke så meget. Er det, er det ikke særlig vigtigt, hvad der... er Altså, tegningerne på kortet og sådan noget, for at løse gåderne på den måde. Der er lidt i de det her med, at der er gemt øh, komponenter på... Men ellers er det mest for flavor i de her brætspil, at du har... Øh, egentlig har nogle fine grafiktegninger og sådan noget. Øh, fordi det visuelle... Jo, jo, det betyder jo meget nogle gange ikke, med at finde små clues i ting, men det er ikke, fordi det skal være flot. understøtter det så? Er det så godt for teamwork? Øhm, altså, det kan jo noget. Det kan det. Det har... Altså nu baserer det meget på, hvad jeg har sådan fået at vide af... Ja, de, de er jo erhvervspsykologer, så de er meget sådan fokuseret sådan på øh, det enkelte menneske og hvordan folk øh, opfører sig i grupper. Og der vil jeg helt klart til, at specielt det med, at der er øh, tids grænser på, det hjælper faktisk der. Så skal man pludselig sådan begynde at tage nogle hårde beslutninger en gang imellem. Og så kan man ligesom, hvad skal man sige, se på bagefter, sådan, jamen hvem er det, der tager beslutningerne? Hvor der, hvorfor er der nogen, der sådan bliver trumpet i der i sådan, hvad de mener? Og man kan ligesom sådan se på, hvordan folks gruppedynamik er. Så du kan ikke gøre noget der. Jeg har på et at det var sjovt at se folk, der var i arbejdsrelationer, komme ud og lave spil. Fordi det kunne godt være, at nogle dynamikkerne ændrede sig. Især hvis man lige er ude med, med den lille afdeling. Og så er det lige pludselig ikke afdelingschefen, der har styr på det hele. Øh, fordi der er nogen andre i øh, teamet. Så er det sekretæren, der, der lige pludselig kan, kan styre alting. Mm. Fordi det er ham, der har øh, styr på gøderne. Ikke? Jo, men der kan jeg godt se, at det er, hvordan man, man, man får. Kan du lige skabe nogen? Du har ikke spillet nogen af dem. Jeg synes, mm. det du om oplevelsen. Du har ikke haft den. <laughs> Hvor, hvorfor er det ikke? det ikke tiltæller dig? Jeg tror bare ikke, det er helt så... Hype på, på gode løsning. Det er ligesom at altså, nu vi kan samle en, altså point and click spil. Jeg kan simpelthen ikke udstå dem. Altså, så synes jeg altså, escape room, altså, jeg kunne godt forestille mig selv, altså spille et escape room og nyde det. Men øh, sådan hele sådan det her med, nej, men jeg, jeg finder ikke rigtig gode løsninger appellerende. Det, altså, det første jeg lavede der, sådan så man havde designet det var, at jeg ligesom lavede alle spilmekanikkerne først og så stjal jeg en masse gåder fra fra nettet, til som at fylde ind. Og så har så, hvad det, ikke så meget, det har så altså ikke været så meget været min fortjeneste, men så har vi lige lavet, lad os lavet vores egne. Jeg tror, hvis man ikke sådan synes, at gåder er spændende, eller gåder er sjove, så tror jeg at man får, får så meget ud af Escape Rooms, sådan generelt. Så jeg, min oplevelse med det har været, så altså, hvis man føles der at spille et uh, Escape Room, jamen, det er meget fedt, når man løser ting. Og det er nogle rigtig fede momenter i at, at finde ud af, hey, vi løste det her, vi gjorde det. Det er også derfor, at når gået i nogle af spillene er sådan totalt obskur, og man ikke kan finde ud af, så sidder man bare og bliver frustreret og irriteret. Fordi at så får man ikke den oplevelse, man skal have ud af at skabe nogle spillet. Det er også derfor, man skal ikke være for mange. Mm. Der skal simpelthen være plads til, at alle kan få sig øh, mulighed for at løse ting. Jeg vil, jeg vil jeg tror ikke, jeg vil spille nu dem her. Måske med tre spillere, ikke med fire. Det bliver for meget. Det kan selvfølgelig godt være, at nu har jeg så også været spillet med to og været stuck på en del af det men det giver også mulighed for, at det ligesom er nogen, der kan løse, og man kan finde ud af at, nå at være med til at se ting, eller omvendt, at, man, at der sker noget over i et andet hjørne, man ikke aner, i foregår, hvis det er lavet ordentligt. Hvornår får vi så Escape Room-spil med en hidden tracer Det må jeg være det, var, det næste, <laughs> nu, nu har du lavet player powers og så ligger det jo oplagt, at en af forræderen, der prøver at øh, <laughs> og, øh, misdirect øh, folk, Ja, jeg mener stadig, hvornår får vi uh, procedural generated uh, escape rooms? Det er det, vi gør, når du får computerspil. Så uh, procedural generated den ting. Eller, den smider en masse gået sammen på en eller anden måde. Det tror jeg til gengæld er rigtig svært at lave. Ja. <laughs> uh, jeg, mod... tror, vil, jeg tror, det vil være let at uh, lave ideen på Steam light og måske få den igennem. Og så man udvikler det, så laver man bare en masse kode, som genererer random ting. Men som ikke er sjove. Ja. <laughs> Ellers så har man, øh, genererer man, smider man en kæmpe god database op, den så samler sammen på forskellige måder, og så mm. fungerer det ikke, og så bokker det hele ud. Øh, fordi procedural generation, det er svært <laughs> Og det er ikke helt så godt altid, hvis det ikke er handcraft til at hænge sammen tematisk det var jo nu, du skal have stillet spørgsmål om Head uh, Trader. Du ved godt ja. at de snap i kommentarer, Arh, det er til outro video <laughs> ikke? Det er den tanke, man lige får. Det gik det helt galt. Ja. Er det fordi, du har du Har du med vilje? Er det dig, der er den hemmelige forræder? <laughs>